بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه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 në dhashtë miran këtë botë dhe e lusë që të ne apë miran dhe në botën tjetër dhe të nëruan nga në zjarë i gjahnimet. Jemi sonte në emision e radhës që ka thot feja dhe si zakonisht pjesa e pare këti emisioni është rezervuar për ndo një shtjelim apo sëqarim apo ndo një legjerat të shkurtr ku më pastaj hapi mundësini i nënkodrimit. Por sonte të nëruar shikosë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 a i prap obliguat me t'i këtë një 100 euro. Prandaj, fitimi dhe humbja ti nuk e përcaktojnë shumën që duhet këtë këtër t'i. Për shfarar syuja, për shkak se ti ati e këtë në bërqë. Por në qoftë dhe se ti, ja këtë një 100 euro, që të bësh e ortak, që të bësh partnermete në një biznet saktuar, atë në këtë ras duhet përcaktuar edhe sasin e fitimit së bashku me humbjën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 që farzi mos të jetë në mesën e artë. Ngase çdo diçka Allahu na ka obliguar, patjetër i takon mesit të në mesin e artë. Por duhet të shikuar se ai obligim a është a është në përputhje me kohën dhe vendin. Jo jo që koha dhe vendi të përcaktojnë farzin, por ai farz është i lidhur me kohën dhe me vendin. Për shembull, dreka është e lidhur me kohën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 Ndërsa rëthanat dhe mund të keqkuptuash apo të shkakton prejme të saktuara si pasoj e zbatimet të urën të allat, këto nuk e zbejnë obligimin. Nga së të fjalla, përsham të keqkuptim është relative. Ta shë, të në qëfë se qësh me falë farzit, dhe dikur të keqkuptan, qëfar falë kje për këti? E jo të ashtë që ti me kujdes dhe me urësi dhe me turi të bëshkët, por nuk, nuk varet zbatimi i farzit me mendimin e mirë të të gjithë njerëzë, nga se qëfar do veprimi që ti bënë, as njerë nuk mundesh me i kënojsh të gjithë njerëzët. Ma di e dhe në rritën të ngushtë. Mun të vesh një tesh, dhe ju të gjitha pëlqina tesh. Të ashtë gjuset të filanë gjithë mund, të shikash se me vesh një tesh, që të gjithë kom ju pëlqyj, pa dëshim se kjo është gati e pamundshme. Edhe kështë me farzët, e jonë është që shikë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 nga se njëri në djetë mirë kër dikush e dënë, dhe normalisht kër dikush e orënë në djetë keqë. Po nuk duhet kjo dashu i tjetë e kushzuar dhe me qmim, nga si kjo pasaj bëhet barë. Në dikush kush, kër dikush të në dënë, kjo dashu i duhet tjetë një borim i lumëturisë, dhe i knacisë dhe i ratisë për neve, e ju tjetë si kletë dhe nga kjesë. Pra në duhet të të rëgoshë se kjo le dashuria e kushtëzuar që ti tjesh i lidur me te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 Pa duhet më tregua ti me bisedë më vonë. Ti apo më don më po. A ke dëshirë që na me konvardimish bashkë po. A ke dëshirë që e donë me dashuri po valla. A ke dëshirë që na me konshërm për të mirë sasi duan dy njerëz në emër të Allahut po valla. E atyra duhet të kuptu. Se unë kam edhe shok të, të tjerë, edhe kam punë të tjera, kjo nuk është bë raport tim atë. Por nëse ti vazhdon me e kushtozu dashurin me lidhën time me ty pa pas qasimet të tjire, nuk e gjelizuar kur unë kam pun me tjire, atër pa dushim se kjo loj, kjo lej raport dhe kjo lej dashurije e, nuk mund të zgjasin gjatë. Beseda, shërimet, e më nëjë që biseda, shërimet, më di edhe e, tja shpjegashtë dhe fetarisht kjo është gjendaluar, gjelizia të pruar, për shumë, njëriju, e tëpruar, fetarisht përsham njëri ju, muslimani ka gjelizia, konkretisht përsham në, në rafshin e nderit familjarë,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 Ne duhet me këtu të seron, dhe duhet këto gjëra të shkarohen dhe me mendoj që mes erime, mes begime, me serime, me sqrime, me këshilla, do të do zonë gjëra gjeralu, këtë njerë i bën që me kuptu drejt se si duhet me dashnjë me me këtë tip. Aliot vekondimi artificial por me spermën e burrit, do të thonë. Lejohet në përgjithësi, po tham edhe pse këtu ka mënyra të shumta si bëhet kjo, por në çonse problemi është po tek fekondimi në mënyrë të normale dhe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 Mendoj se kujdesi për ta në shtëpi, edukimi i tyre, mësimi i tyre, gjithashtu të i garantësh atyre shqoqëri të mirë, të kujdesi për ta vazhdimesh me këpër rrinë, qëfar po shikojnë, si po ushkoj mësimet, mendoj se të garantën, insha Allah, një ruajtje të sukseshme të fmive të tu. Dhe krasë kësaj, doaja, luta Allahon e mënuar,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 mund tjetë kjo një zidhje për kashme, apo dhe rësot ulin tensionit. Por gruehët e, do duhet ketë kontakt me familjen të ndë. Ande i mendaj që, ti nuk e bërgjuna në këtë rasje e ke largu. Ma mirë se sot të eskalen situatën dhe që është me e keqe. Apo të përzit një konflik të vazhdimisht. Se nga njëre, ndarje me së familjeve, bën që të ulin tensionit. Nuk jetë ulin bashkë, gjithë kush punë të veta, takohen në situatët saktuara dhe për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 që kodëruar, u rikëthujem përsi në pjesë në dy të emisionit tonë dhe tashme presim gjitha qastë inkodrimin e juaj për mes telefonatave dhe për diri sa nuk na lejmërojt nga regjia se kemi telefonat, ne mund të vazhdojmë lirë shumë me pjesë në mbetur të pyjtive që ka nërë për mes SMS-it. Vazhdojmë kumbetëm thotë kam dyshime në fej për ju me dëshiren time dhe më ndojmë vazhdimisht të luftoj e kam gjuna. Nuk ësht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 armën kryesore, kunder njerëzimit, e ka cytjen, dyshimet, hamendjet, që mëte, ti sëmbraps njerëzit nga rruga drejt, nga veprimet e mira, nga punët e do bishme. Dhe në qovë se ti nuk ja vëndon vëshin këture cytjeve, dhe vazhdo në më tutje, me bindit e tuja, këto nuk të bëndëm. E asë nuk e kje gjuna për kundrazi, u rejtja këture mendimeve dhe luftimi t'yre është shpërblem t'e ka lajë mënuar. Dhe mosë mërë me to, që se vinë luftaj dhe vazhdoj e punë t'mira, me lejnë e lajtë mënuar, dhe t'shpëta shpër t'yre edhe t'shpërblesht. Kemi të lehnat e në kuadrojmë. Urna? Salam alaikum, Hoq. Alaikum, Salam, Aratullah. Mënë të, të si shtë dhe shtë aty pyqe me t'i vonë. Por, urna? A, banë me më treku se, sa kudisht kam të Gjenazëa nuk bon të varosët me sanak, a shqyër pëse? Po. Dhe të eshte ametit a bon në me marë pjesë femën në vore, dhe si duhet me qeni femën që ven pjesën në vore? Po, e qartë, e qartë. Falim të erët, selam aleikum. Aleikum, selam të la. Filë i me është para së të flasë për gjenazën, duhet të dimë se regullat që kanë të bëj me të vdekurin, normalisht,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 Në e mbështjellim në qefën të tërë të veshën por shambu me tesha, çdo kush me rregull vetë. Kush na ka mësuar neve se nuk duhet me vesh me tesha të vdekur, por duhet me mbështjellë qefën Muhamedi sa salam. Andaj sikur s'na ka mësuar se duhet më ia fol gjenozën, sikur s'na ka mësuar se duhet me elo, sikur s'na ka mësuar Muhamedi sa pse duhet me mbështjellë qefën, na ka mësuar se duhet me lshuar me, lshu me qefën dhe e ju me sandek. Prandaj kjo është pjesë për për e përbërse e mënyrës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 s'panevajshme. Dhe ato para se shpendon për sandëk, në qëse do t'i i pëshim përshemull një fukaraje, ose t'përdorishim për një punë të harit, shumë, shumë dobi do t'kisht e i vdekurit, se s'o me e vëros me sandëk. Dhe mi eftën e para se jërësuje, por këtë dutë në përmenda endës i shtoric që e forcen qënërimin tonë fetar se nuk lejohet të vërosit i vdekurit me sandëk dhe e dujtë asë i përket pjesëmarës e femre në vërëm, nuk ka qenë tradit e Muhammedis al-Sallam, e asë e muslimane më avun, që gratë të marrin pjesë në vërëm. Dhe kjo është normalë, përshka kësa e është një akt që provokonë emocione, a po, dhe normalisht në këtë dretim, gratë janë më emotive, dhe normalisht më tepër gratë mund të vajtojnë qësa burri.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 por ju edhe të merë pjesë në varrim, thash për shka kse ka të bëj me natyrën e soj dhe me natyrën e vet aktit të varrimit. Pra ndaj, prezintë e soj nështë ta mundet, jo rrëllher, më teper me e komplikusit atën, tësa me e lecu. Kja është për të mirën e soj, më teper, se që është për të mirën e të vdekurit. Kemi të tërnot e inkuadrojmë. Allo, më alejkom. Alejkom, salam, salam. Në shumë atë Po. N kom, n kom dër e kam, kam qenë më holan dasa dërgësore të fit të sheqerës. Ëh, në këtë mënyrë, edhe është operacion prekumbë. Po. Edhe vinë grotë kryshive, vinë rrin atë shon, ajo nuk është zujë, janë anaj me me tashon, or dy na, më amshil dera se rrezat, më amshil dera sa të marrë natë. Po. Atë po? do të më thih. E kuptova shumë qartë, shumë mirë.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 Njëri shtë nushtë atje badi avgjis, s'ka që ka me bu, hajtë e shkëm të filoni, rinë bujna mu e betë, t'ja jekëm pak smunin. Jo, t'ja jekë të smunin të nejtë, e të bu më betë, ka saj se ka ratin tonë, hajtë ka se klitën dhe vetë. Ataj, më thonë, në këtë rast, në që se njerë nuk e kuptojnë këtë regullë, dhe nuk e zbatojnë, dhe e bezdisin të smurin, jo që nuk është gjuna me mshilderen, nërga saj, po nuk ësht Në namën minutë më falni, po unë di që e keni për të mirë, unë di që po të më mirë, po është ciklat pak edhe nervaz, adi, ma, alal, po bota nervoz, na bën e allall, po nëse ka mundësi me, me lirukta pak me net, më pak me net bëte me asë rrugë të jesh. Ka se në mënyrë që është po kuptuar. Ka një ka një jo, kur dikush smut, vin katë tre ditë, më po njëri se osmut, po një herë tjetër është i të osmut, Zoti çroft, Allahut në muft, a kam mundësi me të në muft diçka, jo zotë të kurës këllë, Allah është problem çat keni nevojë këtu jam. Edhe në shtëpi anjer. Jam në gjat. A në nuk e gjuna nëse e mbyll derën dhe ajo rën vetë në dhomë, e ju rëni me mysafir nëse ju keni kohë dhe mund si rëni me të asa doni. Por nëse ajo rën vetë në dhomë dhe e mbyllën derën e dhomës. Për të siguruar asaj pushim dhe rahati. Duke ndonë nga mysafir kur forxjnojnë këdërtë të zbonë. Absolutisht. Por ku nazi boni smur, se vop me kat smur, nëse bardhja keni tja siguroje të garantoni sigurinë dhe dhe rehatin dhe pushimin. Po kemi telefonatin kuadrojmë. Po. Selam aleikum. Aleikum salaam wa rahmatullah. A punaz vekt, a dote vos pas na pas se ka vëndur në Amazon, a pas në Amazon Fast. Po është qartë, është qartë. Është po. qartë. Disa që më dhan për këtë përgjigje, domethënë njeriu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 dhe ajo që e di është se normalisht rejthin dikën. Anda e di se ka shprejhe që janë të muslimanve që ata i kanë marë, si përsham shprejhe insha Allah, e përdorin nështëta jo si pjes e fjellur të tyri, po si pjes që kanë marë. Edhe Zotit në rrasë aktore i thojnë Allah, si Zot, por jo nështëta me kuptimin si kurse e kemi nëjë. Anda e nuk e di kongresi i thojnë, por pa dushim se me pa tjetër se ata i kanë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 çatien dëshmitar ndaj popullëve të tyra që do të mohojnë se u ka ardhur pejgamber. Ka popull që kanë më mund, ja, rab nas kena dit çuhet atru. Na me pa dit kur gjë na s'ka më. Çuhet që ditë ai u ka ardhur pejgamber, ja, never kur kur s'na ka ardh. Atë Allah e merr pejgamberin thot, ai ka qumtu, ai ka kallzu, apo andaj më tepër mirë në pergjësi si argument ndaj popullëve të tyra, se ç'mirën e pyetje për të dëshmuar saktësi apo vërtetësia e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 Ose, ndoshta, ke bëndë një veprim ju të sihrit, po që taj kanë gjallë dyshim se të mirës me sihr. Dhe du të mi asharu, në filon venu, ose filon qërti që ke po, ose ke ni, s'kot me e këtë punë, kjo kotë për me këtë. Dua të tem, ka mund që kemë ndonë, nuk e diju në pse. Dhe e dyta, ka mund që tjetë sihr bazë, nuk e ka kuptim të aso që bëndë sihr. Po nështa, ka në një kuptim tjetër përse të sihr bazë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 Në ameni, kur ke bini se kamët që e pasë keq kuptim. Në që ose i keseru që ështet, edhe i kekshlu që mas me të thisho se kjo për të bezdis dhe a i vazhdanë, mas më mërë me ta. Mëndaj në që nësë smirës me ta, me lene latë të manuar, liro është. Kemi telefon të telefonët e inkuadrojmë? Në, vështë. Orë, në? Da, është ta në të vitë, që ka të me thonë, nështë me thonë, nështë me thonë, nështë me thonë, në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 në qëse nuk pendohet dhe nuk thet e këna mozi, mundet më balabaquit ditë në gjykimit me një dërim të dhimë shumë, Allah në arvojt. Po, i në kuadruim të radhës. Selamu alaikum. Aleikumussalam. Aksullam. Halo, ju mëshe, ofrem programin që në bane. Amin, rrhuva. Kështu, po të antitja. Ashtë i para tome që, unë me edhifat milë që, në kjo bremë, në të qëtën e përgjë në të hymjet të sënetit e, e rëtë përgjët a kënojë që përni këtë gjithë kërërë? Po, po. Qëllët janë në shatë të tri grupët që të qëllët janë që shpëtojnë nga gjënëmi? Po. Edhe kam në gërën këshu kam rëllitipin që të faherë mundona me hynë në programë të juënës në mbojët Në gjerë se program poshtin zonë më sh shikusë. Ome, oh. <coughs> vetë për vetën time, ko se 3-4 vjetë, kom posën një pasoj e trongën kryjë, në la, cilajnë si të shokët, 3 lojnë të shokët dhe. Edhe, nuk përmë njëndoj të në mendë shumë sure, që shikon posën në mehtër porra. Po tashë më kërë përmë në gjenë huj për to no. që së përmëni mëjë në mendë, dhe si të mëj mi thonë për së kësiltit, Hoti kuronin, hoti me këto rritë më të mëdhen, e janë pritën. A kanë dëgjuar këtë fjalë? Ai ngarku me gjëna nësevojë këtvicë. Po, qarta kuptova, e kuptova fjalën. Cë namun e komoish. Qamile velekum selam. Se përkat këndimit të subhanakës nuk ka dallim mes farz dhe sunnetit. A këndohet gjithmonë fillim të namazeve. Pa bërë fë namazit duke fal, subhanaka është lutje hapse. Andaj i thotë dua ul istiftah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 shprëndon se o merr të selam aleikum selam aleikum ju doni njerëz të mirë e ka përmend se kush ju uh, ushqen njerëzit përit Allahu ju ia buk me hungur ju ia pushim kush falet natën kush ruan gjunët kush... e tij kush gjithë këto janë pe shkaqë që e haru njërin nga xhenemi ato eto shumë ta që janë tash nuk janë tre po janë shumë ato që e haru njërin nga zori i xhenemit dhe nuk i bëjmë mensuret ato që i mund men thuaj më rëndësi të ta bësh me për shkak të fatihan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 Një përë që me e dhe në rrugës, i kom tëve dhjerët, i kom bërë si të ratë si katëre ere. Po, kom, i s'pa mund në fanë, a jo në gjena asë e vokë. E kuptu, e kuptu. Po. Uh, njerëzit nga njerët dhe më thonë, uh, e kuptoj që nga gjendja e rëndë shëndetësore, e shojnë se nuk munden t'i krynë obligimet përbonë në mos i dua, për shambullë. Uh, Ash bër operacion për shembull dhe nuk ka mundësi të qëndron në këmbë. E thot, s'mund të mufal, pse nuk mund të më mufal, po s'ndrin kom. Aha. E ti pse s'mund të më mufal, po s'mund të më mufal unë se s'mui unë më majt updeitin që duhet, se do të thon vujai nga asnjë caktuar që s'e kemi updeitin. Aha. E ti e ti njerëz përmend arsyet e ndryshme, të cilat realisht janë arsyje shëndetësore që njerëzit mendojnë se këto Uh, e pengoj njëriu nga fallë namazët. Në dërsa ne u themi se. Muhammedi sallallahu alai sallam në kam suar se njëriu duhet të fallët më rrëna mundësive. Andë e ka thonë Muhammedi sallallahu alai sallam, salli ka imen, falu në kam, fa inlem të stëti fë ka iden, e nëse nuk e mundësia të ullëm, fa inlem të stëti fë alën gjembë, e nëse nuk e mundësia të këthon këra, shtrit, falu, Masy, me sy, me isha rejta. Andë duhet thëm në qovë si e bo operacion nga sytë, që disa hera, kësë mundja, ose kjo për em, në qenën pjesë namazë të pengonë më falë, falështë të ke mundësi. Nëse nuk ke mundësi më marë abdes vetë, ndihman dikush, nëse nuk din kërë është kua namazë, të kalëzën dikush, si marën me nësurat, nuk din me më mësu, më s'ki mundësi më mësu, më thujë a që e din, por namazë, më salatë, më falu,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 në gjithë situatë një riu e ka obligim më falë. Për diri sa është më shritur dhe është shëndash për si që kishtë. Ado në ruajt me pas të meta mentale, sa so që nuk din që ka shfarzi, nuk din që ka ku anamazi, nuk din që ka anamazi, atër po kylliruat nga anamazi, nga se kylliruat nga gjithë obligime të tjera. Por për diri sa ka shëndet mental dhe ka vëdije, atër e ka obligim më falë. Pas po ka ujë m'artemom. S'kam m'sin këm ujë. Nuk din kët, emson dikush. Nuk e kanë m'an kët, e thot atje ka mundsi. E rëndësishmërt është që mos më elon, mos më elon namasin. Është do të thotë, shikoj ndruar, ë nuk ka përfunduar, a ka telefonat, e kemi ndaj një enkuadrojm të fundit personte. Porna. Aleikum. Aleikum salaum. Më le shami pikën e vogël. Porna. Pona, ponesi kam arritën në dyfis të së si kësaj. Edhe, e dhe këta e rodhe nukëmujt nuk në falë gjëmon përshka fjo si që më shëj shëjti Dhe në qatë të të vinu është të gjelëman më të rejke që t'odhin vina të më shërbi qaj me qaje me Edhe tash në, më isha më shku më falë gjëmon për atër në që t'ke pizume dhe më ha pa. Më nuk kam njështë legune që nuk zgati shumë ato e që sërë e shëtta i ke fale që të të i ke E unë njështë legueshe që gjëmoja nuk falët vetën Për në, vetë, po në gjemote e Në komëshej me shkua, ta shumë kam e si brendë që unë kajit që e zimoj dhe vantën. Në kërën ku që ti kom poli për togët, zimodën, pa, e togësit, në kajit zimoj e kërështet. E le tash të i poli për togët. e togësit. E atëlu konë një vendë ku e falë që në zimoj në më shtëjto tash e ka ndalli. E, kan, e ka ndalli u. Pa, e ta shë, po kam fri që në komësit një poli zimoj, ta shë dhe isa përnaja për të. Kumptel, la, kumptor, tash, qir, të pa, po të kuptoj dhe, e kuptojshme.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 kordnimi i kazerma me bashin islamet që tu shkon një hoxh tu afal për saktimin e kohëve kështu më ardhëm mendoj se është një rregullor që duhet rregulluar dhe beso që kjo nuk do të zgjat dhe me len Allah jellela kur sqarohet kjo dhe kur rregullohet kjo mund të mundosh me fal edhe në këtë rast edhe malet me fal në mos xhimos a ne duam të them që mundomë me gjithë njezi një, një bisedë një komunikim një dialog me shefin një sqarim një kompenzim një ofertë në çka do të qoftë çë me lenin Allah të më ndihmoj ti bësh vetë zgjidhje. Dhe sa të hapet mundësia që edhe nën rrethanat e kazave përsi të kthehet mundësia portofol gjomaj dhe mendon që pastaj kimë pas shumë më re që të falet gjomaja. Është do të thotë sigurishtuar që ishte mundësia që patë personte të jemi së bashku në këtë emision. E di që është para kohës për mbyllja e emisionit, por personat na duhet e, këto ta përfundojmë emisionin, duke shpresuar të kallojmë nduar që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 Dhe shpesaj qëtë tako me pasri, anëndë e dhejnë takimi në arshëm. As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.